Отак, як є, без прикрас і утаювання. Він загадково всміхнувся і відмахнувся. Але я вірю, що той час прийде. Гадаємо, що нині є підстави стверджувати. Євген Концевич усе життя і пише книгу всього свого життя. Книгу єдину і безперервну. Тому й переходять зі збірки до збірки ті ж самі новели чи спогади. Та не зовсім ті самі, бо автор уперто працює над ними. Тому з цих творів, не кажучи вже про тутешню каву і особливо про спогади, приходять до нас сторінки Євгенового життя. Фізична драма і подолання її. Намагання властей зробити з нього символ радянської епохи з Тимурівсько-піонерським антуражем. Неубивна пристрасть до голубиного царства. А що ця єдина книга не є суцільною, послідовною автобіографією, то це органічно випливає з Шевчукового ж зауваження про те, що Концевич – це людина, яка із власної мужності не творила міфа, а вперто жила наперекір усім нещастям, гризотам, нестаткам, а то й відвертому цькуванню. Хочеться лише підкоригувати твердження про те, що писати Євгенові в його становище – це сізіфова праця. Праця міфологічного сізіфа була не лише важкою, а й безрезультатною, безперспективною. Праця ж Євгена Концевича – на кожному кроці була і є підмурком для майбутнього. Вона передрікає і наближає його. У 1999 року Концевич разом із Валерієм Шевчуком і Володимиром Даниленком був удостоєний всеукраїнської, в масштабах навіть не України, а всесвітнього українства, премії імені Івана Огієнка, світоча, національного духу, професора і митрополита, за що він, звісно ж, прожив 50 років у вигнанні і там же відійшов у пам'ять. У концентрованому вигляді творчість лауреатів репрезентована у згаданій вже книзі «Вечеря на 12 персон» Київ, Генеза, 1997 рік, де Концевич представлений двома новелами «Чому вона мовчить?» із першої збірки та «Голубко моя сиза» із другої. Але не лише двома новелами. Усією творчістю Євген гідно несе прапор Житомирської прозової школи. За справедливими словами Врублевського, як письменник Євген Концевич дуже тонкий стиліст. Я переконаний, що його оповідання залишиться в українській літературі, як явище «непересічне», і не повторний. Лауреатство такого рангу дуже почесне, хоча фінансово суто символічне. Воно схвилювало Єгена Васильовича. У своїй проникливій промові при врученні Огіянківських клейнодів він говорив не лише про це хвилювання, а й про Житомирську прозову школу, про те, що її особовий склад не обмежується 12ма персонами. І ось що іще сказав лауреат? Я не належу до тих саморобних прокурорів і суддів свого народу, що з втіхою самоїдців доводять, які ми, українці, недолугий, важкомисельний, нещасливий, вічно заторможений народ. Мене по-справжньому дивує в моєму народові інше. Де він бере сили, щоб після такої... Не десятилітньої, навіть не столітньої віками диявольської суспільної селекції, коли все щире, мудре, добре, шляхетне, свідоме гідності і обов'язку перед своїм народом методично вилучалось, відстрілювалось, винищувалося чи підступно підкуплювалося чинами і теплими містечками, мене дивує, де мій народ бере сили щоб за таких умов знову і знову народжувати в собі таких Іванів, як Огієнко, Світличний, Дзюба, Євгенів, як Сверстюк, таких Василів, як Стус. Журнал «Косінь», число 1, 1999 рік. Концевичеві новели, статті, мемуари багатьма параметрами перегукуються з поглядами і настановами Івана Огієнка, Митрополита Іларіона. Порівняймо хоча б оце. Люби усе своє рідне, українське і будеш щасливим у цьому житті. Огієнко. Я вижив завдяки щирій любові до України. Вірі у її майбутнє. Україна житиме. Концевич. Хто відкидає Христа? той відкидає і віковічну українську культуру. Огієнко, треба радіти, що Господь Бог дав сили і здоров'я, і змогу жити у своїй державі.